نتيمنا سيرسة بن عمرية صلى الله عليه وسلم فولم بر أليانسن حلف الفضول هذا بر حرب الفجار أو حرب الفجار تشتوت <تصفيق> هذا نكت مسم إن شاء الله تعالى دوتفلسن بر مرتيسنا بن عمرية صلى الله عليه وسلم مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها Dijet e, se pengameri sallallahu aleyhi wa sallam, se që din shumica e njërë të muslimantë më than, pengameri sallallahu aleyhi wa sallam është martu me njëmdhët gra. Edhe kjo është një, një prej veçorive të pengameri sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe thëtë mendimi më i sakt, ose mendimi i sakt më than, që ka për të cilin ka pajtim të muslimant, është se pengameri sallallahu aleyhi wa sallam është martu me njëmdhët gra, Gjashtë prej, domethënë 65 gravë kanë qenë prej fisit Kurajs, katër kanë qenë prej fiseve të tjera, jo Kurajs, jo Kurajsite, por kanë qenë arabe, dhe njëra prej atyre gravë nuk kanë qenë arabe. Domethënë kanë qenë prej banu Israilit. Ëh ato gjallë që kanë prej Kurajsitve janë Hadijja bintu Khuwaylid. عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت عمر عمر بن الخطاب أم حبيبة بنت أبي سفيان أم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة وس زمعة رضي الله عنهن عنهم اجمعين كانت تراث عربا تشكانو كان جن بريكورز بيان زينب بنت جحش Mejmuna bintu l'Harith Zeynab bintu Khuzejmë edhe Gjwejrija bintu l'Haritha Kursë gruja qësë ka qenë arabe dhu më thënë nuk e ka prea ardhen arabe është Safiyya bintu Huyej ibn Aqtab dhu më thënë ajo ka qenë prefisit bënë Nadir bënë Israëll bënë Israëll tënë Israëll të janë Nuk ka kundrështim, dhe më than, është editur të, të gjithë djetartë, se grueja e parë me të cilën është martu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, është Khadija radiallahu anha. Gjithashtu, ajo që është editur dhe s'ka dyshim, është se për deri sa ka, e ka pas atë grua për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, dhe më than, deri sa ka vdeka jo, nuk kundrështim, ka martu tjetër, nuk ka martë tjetër grua. Në më thënë, deri në vdekje e ka pas vetëm, më thënë, deri në vdekje në Khadijës radiallahu anha, e ka pas vetëm nja, vetëm atë, radiallahu anha. Dhe e, kurse ma vonë është martu me gra të tjera. Gra të e për nga merit sallallahu alim sallim quhen u me hatu l'minin ose nanate besimtarve. Qëka dhe thot të këj term, këj emërtim? Qëka dhe më thënë, në natë besimtarve. Kam thënë dietar se ata ato janë nënat e besimtarve në aspektin e madhrimit edhe respektit ndaj tyre në aspektin e shenjtësim, më thonë, do të thonë sikur obligimet e fëmis ndaj nënës vetë që janë gjithashtu janë obligimet e ummetit ndaj grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër çështje që, tjetë, që lidhet me fikhun, do të thonë është që ndalohet të, martu, të martohet dikush me to pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëndalesa është e përhershme, do të thonë sigur me non. Mirpo në aspektin e, do të thonë këto dy aspekte ato janë nëna për besimtarët, kurse nat e, se ajo lejohet me një vet vetë me to ose me i par, do të thonë pa mbulese kështu me radh, për atë nuk vlen këto regulat e, sigur për non, du më thënë edhe ato, sigur besimtare tjera kanë pasë obligim, ma dje dhe gratë e për nga merit, sallallallem sallem, si pas disa mendime, du më thënë e kanë pasë edhe obligimin matë-matë, se ata e, nuk kanë zbulu asë një milimeter prej trupit të tyre, du më thënë edhe nuk lejohet mi pa, ose menet në vetëmime to, e kështu me ratë. Du më thënë, e, që është që kanë të bëjnë në përgjithësi me grat, atë janë sigur grat të tjera, kurse e veçon ata se nuk lejohet u martu me to e, deri në vdekje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me Hadixhen radhiyallahu anha përpara se të vi shpallja, përpara se të bëhet pejgamber. Edhe as martu kur Kuraj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 25 vjet. Khadija radiallahu anha, du më thëmë preardhja saja është Khadija bintu Khuwejlit ibn Esed ibn Abdil Uzza ibn Kusaj ibn Kilab. Du më thëmë të stërgjyshi për nga merit sallallahu anhe sallamë Kusaj ibn Kilab dhe thëtë takohet preardhja të dyve. Du më thëmë Khadija radiallahu anha është shumë e aferd shum du më thëmë preardhja me për nga merin sallallahu anhe sallamë. Kurse maja afert, prej grafet ti është umu habibe, e cila du të të është edhe maja afert, umu habibe bintu e bisufjan, du më thënë është uh, në familje maja afert me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem. Kurse, si që thamë, Khadija radhiallahu anha, takohet me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem te Qusaj ibn Kilab, kurse umu habibe takohet te ta abdu menaf. Du më thënë se është shumë Afer Khadijja radhjallahu anha është martu për para pengamerit sallallahu alinu sëllem dyher, burin e par që e ka pas si që transmitohet është qëjtë Atik ibn Aidh el-Makhzumi kurse të dytin e buhale në në bësh kurse disa thonë se kaçen ja, pa ka e kundërta, do të them rënditja, pa marrë para sisë, do të them përpara pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem është kaçen e martuar 2 herë. Kur është martuar me pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem? Pe ai ka pas e, 25 vjet, do të them 15 vjet përpara se të shpallet pejgamber. Dhe do thëtë Khadijja rëdhe lau anha ka vazhdu tjetë grue për nga Merit sallallahu anin sëllem, derisa i ka ardhë për nga Merlëku për nga Merit sallallahu anin sëllem dhe ajo e ka, i ka besu, e ka nëbihmu e, e ka përkra e kështu me radhë, më than e, ka qenë për, një prej përkrasve më të mëdhejnë të për nga Merit sallallahu anin sëllem dhe ka vdek vjetë vjetë pasi i ka ardhë Shpallja pengamerit sallallahu aleyhi vesellem Që do të thët 3 vjetë për para se të baje hijgjret në Medine Do të thët, kur është martu, pengamerit sallallahu aleyhi vesellem Ka pas 25 vjetë, do më thëmë deri në shpallje në pengamerit lakut Ka në kalu 15 vjetë, edhe pas shpalljes edhe 10 vjetë Do të thët, 3 vjetë për para hijgjretit, ka vdek Khadija radhjallahu anha Tabisi radhiyallahu anha, pray grave më madhështore. Edhe është, do të them, është një prej sahabijë ose sahabija, do të them gruaja sahabe më ma e madhe në përgjithësi, ma më madhështore do të them në vlerë edhe në pozitë. Ajo është e para që e ka pranuar Islamin, do të them përgjithësi, e para prej burrave dhe prej grave. Pra ajo është mështimoni atarë ma si i ka arë shfaldhja të nga merit sallallahu aleyhi vësallem Edhe gjithashtu si gjithë përmend në haditha Ajo është një prej grave më të mira të botës Edhe është një prej grave më të mira të banorve të gjennetit Për vlerën e saj tregonë hadithi Ku Gjibrili aleyhi sallatu a selam I ka për cilë selam Khadijës, radhjallahu anha, prej Zotit. Dëmë thënë, i ka thënë për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, se Allahu i qënë selam Khadijës, radhjallahu anha. Edhe kjo është mjaftushme për të kuptu vlerën edhe rëndësin e saj. Në gjithashtu, prej argumenteve që të regojnë se qëfar vlere ka pas, si që thamë, sa ka qenë ajo gjallë për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka marë tjetër grua, dhe më thënë e ka pasë vetëmat. Edhe përqatë kam thënë disa prej djetarve, shkaku pse nuk është martu për nga meri sallallan, nësëm se ka pasë Khadijën, radhjallahu anha, është të më thënë që mështë mështë i fuëse asaj në zemër vështirësi ose në ngushtim, dhe më thënë prej ortakeve, si që thëjmë, si që thëjmë i në, dhe më thënë, në në Të burri tyre Do më thanë se kanë Ndjejnë pak natsi e kështu më radhë Do thotë kjo e tregon vleden e Khadijës radhjallahu anha Që pengameri sallallahu alaihi sallem Nuk kamar grua tjetër Gjithashtu pengameri sallallahu alaihi sallem E ka përgzu Për një palat në gjennet Do më thanë palat i cili Nuk kamar grua tjetër është prej, ndërtun prej margaritarit zbrazur, si që është përmenë sahiu lë Bukhari, në atë palatë nuk do të këtë lodhja, nuk do të këtë vështirësi. Pasta edhe pas vdekje sësaj, Përgë Amerit sallallahu alëm sëllem e ka lifdu shumë, edhe ka përmenë shumë, si që ka thonë Ayshja r.a. nuk kam pas gjelozi ndaj asë njërës prej gravet Përgë Amerit sallallahu alëm sëllem, Aqë sa kam pasë gjelozin dhej Khadijës Ka thëna jo ka vdekë Për para se të martohem unë me pengamerin Sallallahu në sëllem Mirë po, dë thëtë të përatë kam pasë gjelozin Ma shumë se sa për gratë tjera Që ka i ka pasë ortake Normalisht kjo ndovë dhe Me zgrave më të vlefshme Pra nëse janë Ma shumë gratë e një burë Kjo te po vullion I thojnë ortake Arabishti thojnë darë Pra edhe ato që ka pas ortake, normalishtë e pa tjetër me pas një pjesë gjelozisë dhe hasedit, si thonë. Do thotë, pa tjetër me pas me zgrave. Mirë po thotë, Aisha radiallahu anha, një, asë njënën për ty në nuk kam pas gjelozisë, sa kam pas për khadigjen, edhe përsa jo ka vdekë për para se të martohem unë me pengamerin sëllëllohën e sëllëm. Edhe shka ku qka është, sepse thotë shumë e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thon shumë e ka përmend edhe shumë e ka lëvdu edhe Mavon pra deri në fund jetës e ka përmend Hadixën Radhiyallahu anha edhe edhe e ka lëvdu saqë gratë tjera do të thon kanë pas xhelozi për atë edhe pse nuk e kanë taku gjithashtu ka përmend Ayesha Radhiyallahu anha se një herë i ka thon pejgamberi sallallahu aleihi wasallam pse e përmend atë shum, ku do të thotë Allahu atë ka marrë me këmë, kuptim, edhe ty ta ka kazem, ka zëncu do të të më grama të mira, do të kaprûn vendin e saj grama të mira. Kurse pejgamberi sallallahu aleihi wasallam ka thonë ma abdalani allahu azza wa jalla khaira minha, Allah nuk më ka ka zëncu atë me ndonjë grua më të mirë. Dhe thët, nuk është asnjona për grave ma e mirë jo? se ajo, se thët, këtë amenet bi idhë kefëra bjën nësë, dhe thët, ajo më besoj mua kër njerëzit më më huën, o sëtë dhe katëni idhë kefëra bjën idh nësë, edhe më besoj, dhe më thënë, më logariti për të sinqertë kër njerëzit më përgjënjështruan, o vasëtni bimaliha idhë hara më një nësë, edhe ajo nështë, ma dha pasurin e saj kur njerzit ma ndaluan pasur demë pasurin e tyre edhe thot whatsoever kanni Allahu azza wajalla walada ibharamani اولاد النساء edhe thot se Allahu ma furnizoi me fëmitë e saj kurse nuk më dha fëmi prej grave të tjera eden kurse në transmetimin e muslimit thuhet tilke lati kad ruziqtu hubaha mthanajs grua për të cilën Allahu më furnizoi me dashuri ndaj saj. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë gadosh t'um për ga shkak të vlerës që e ka, që do t'i përmendim edhe disa cilësitë e saj. Edhe gjithashtu Allahu i ka dhënë, ia ka dhënë fëmit, do të them prej saj, siç e përmendëm edhe kur i përmendëm fëmit, do të them prej Hadixës radhiyallahu anha ka pas fëmit Al-Qasim. Abdullah, Ruqaj e Zeynëb, Umu Kulthum edhe Fatime, pra të gjithë përveç Ibrahimit i cili ka lindë prej Marijës. Gjithashtu për nga meri sallallahu anin sëllem, bëmirësin ndaj Khadijës e ka vazhdu edhe pas vdekjes sësaj. Dhe më thanë, bëmirësia qka e ka pas në dajësaj, ka vazhdu edhe pas i ajo ka dedë, do të thon duke usjell mirë edhe duke i bërë mirë shoqeve të saj. Është siç e, e si shpreh mend, do të thotë se penga me Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur kafer dë një qurban, do të thon zër kur kafer qurban, ka, ka dhë disa pjesët mishit dhe i ka thënë që ato tua spihen, do thon shoqeve të, të Hatixës radhiyallahu anha, edhe kjo ka qenë do thon vazdim i ba mirësisë ndaj saj se ka vazhdu me a bot mi, mi bot mira shëqeve të saj dhe pa zhëdekjes gjithashtu hadithin që ka transmiton Hakimi me Senet Sahih që ka bot Sahih dhe Shekha Albani Rahimahumullah thot se ka ard një plak të pengameri sallallahu aleyhi ve sellem edhe pengameri sallallahu aleyhi ve sellem i ka than kush jeti dhe më than e ka pyta të plakën kush jeti Dhe ka thonë në jam gjuthame El Muzanije I ka thonë për nga meri sallallahu alim sallam Bel anti Hassane El Muzanije Dhe më thonë nga ja ka ndru emrin Se gjuthame si duket s'ka kuptim t'mir Dhe më thonë t'je ke emrin Hassane Dhe më thonë E bukur ose mir Prefisit e, Muzan Dhe i ka Pasaj për nga meri sallallahu alim sallam E ka pytë si, si e ke gjendjen Dhe i ka për nga meri sallallahu alim sallam E, si keni kalu pasi Dëmë thënë pasi jemi nda Ka qëko e kështu me radhë Dëmë thënë e ka pytë për halët e saj Edhe ajo e, e ka falenderu Allahun Ka thënë jemi mirë Dë thëtë si që janë të shprej sahabet Bi edhi ente dhe ummi Dëmë thënë kurban e bëj për ty Babën e dhe nanën E në i dërguar i Allahut E kështu me radhë Pas i ka dala jo A i shëra dhe Allahuan I ka thënë Dëmë thënë pse kach sielje të mirë ndaj kësaj plake e, Ka thonë për nga meri sallallahu alai sallem Sëpse kjo, nëa vizitojke shpesh kurisht e gjallë Khadijja E kështu që dëmë thënë sielja e mirë ose përkujtimi i mirë është prej imanit Ka thonë për nga meri sallallahu alai sallem Gjithashtu dhe të apërmendim edhe kur të apërmendim filimin e shpaljës, yes, dhe të qëfar qëndrimi ka pas Khadijja radiallahu anha, e, qëfar, dhe më thënë, si ka qenë e palju haqme, e bindur, e besimtare, e fort, e kështu me radhë, dhe si dhe të i kanë dihmu edhe e ka, për, e ka përkra të nga merin sëllallahu anhim sëllem në ato qaste, dhe të apërmendim dhe më thënë thën, se qëfar e mendje të shëndoshe dhe pjekuri ma dhështore ka pas Khadija radhiallahu anha ve erdaha ka mesdjetarve, dëmë thënë ka e ghtilaf se cila është prej grave ma e vlefshme, prej grave të më nga mirit sallallahu aleyhi ve sellem disa kanë thonë se është ma e vlefshme Khadija disa kanë thonë se ma e vlefshme është aishja radhiallahu anhumë Disa nuk kanë dhonë mendim, du më thanë për nuk kanë pasë qëndrim se cila është për e këtyre dyjave ma e vleshtë me Khadija, se a ishja radiallahu anhume. Kurse Shekhu l'Islami bëntejmi e Rahimehullah ka ba, du më thanë, së qëjarim të detajuar të kësaj qështje, edhe ka thanë se së cila për e këtyre dyjave, du më thanë e ka vlerën dveçant edhe ato veçori që nuk i ka tjetëra ka vonse kulisam temiye rahimahullah se khadijja radhiyallahu anha ka pas ndikim në përkrahje dhe ndihmë do të thënë në fillim të islamit edhe e ka përkrahë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jaka hej brengat e këtu më rad e ka përforcuë e ka çetsuë e ka i ka dhënë përkrahje edhe edhe përkrahje gjithashtu edhe i ka e ka dhanë, e ka sakrifiku, dhe më thënë, pasurin e saj për të përkra islamin edhe për të përkra penga merin sallallahu aleyhi vësallem edhe dhe të të ndihma e saj ka qenë në kohën mad vështir edhe në kohën ku ka qenë maj nevejshëm penga, penga meri sallallahu aleyhi vësallem pra ndaj dhe më thënë kjo i ka këto vlera dhe këto vësori kurse ajshja radiallahu anha e ka pasë ndikimin e saj në fund të islamit, ose në pjesën e dytë dëmë thënë të misionit të pengamerit sallallahu aleyhi vësillem. Ajo ka qenë prej grave, dëmë thënë, ose në përgjithsi dëmë thënë mesin e djetarve më të mdoj, edhe e ka përkra gjithashtu pengamerit sallallahu aleyhi vësillem në kohën e Medines, dhe pas vdekjes pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, ajo ka qenë prej transmituesve më të mdoj të Hadithit, edhe të dituris, të fikhu, të kështu me radhë. Dëmë thënë, në kitë aspekt, ka thënë i bëntemija, se, se cila ka me një aspekt është ma evlefshme se tjetra. Edhe këtë e ka përkra edhe në zanë si ti, i bënë kajimi lë gjauzije, rahimahum Allah, në librat gjela u lëfham, edhe në bedaj u lëfewaid, ka thënë i bënë kajimi, Dëmë thënë, analizohet këtë përgjigje Që Dëmë thënë, është përgjigje atil Që zdo përgjigje tjetër Nëse vjen, ka kundrështim Kurse kjo nuk mundet mu kundrështu Kjo përgjigje me, Se cili që thot se Khadija Radiallohan ha është me vleshme Mundet mi i pru ati argumente Që të regojnë se Asha Radiallohan ha është me vleshme Edhe aj që thot se Asha është me vleshme Mundet mi i pru argumente pastë më e vlesme kurse kjo përgjigje e Ibn Temijes nuk ka mundësi më kundërshtud. Do të thonë që s'u kafam Ibn Kaimi. Rahimehullah. Mirpo, do të thonë si duket, siç janë edhe shumica djetarve, edhe atë që e dietarëve, edhe atçi që përkrahin argumentet, as se Hadith-i radhiyallahu anha asht gruaja më e vlesme në përgjithsi edhe kitë mendim e kanë përkra sigur dhehe biu hafidheve në haqër e të tjetë, du më thënë, prej djetarve të më dhej gjithashtu edhe pe atinë argumenteve me të cilin kanë thonë se Khadija radhjallahu anha është ma e vlefshme është se nuk egziston dhe një rast ku Khadija radhjallahu anha e ka shqetsu ose e ka e, ose, du më thënë e ka nevrikos me Amirin sallallahu anem sallam Pra nuk pështon asë një grue pa e shqetsu burin e vete dhe pa e ba nervoz Mirë po Khadija radiallahu anha, du më thonë prej saj kjo nuk ka ndodh asë njëher Edhe nuk eksiston dhe një rast ku për nga meri sallallahu alim sallam e ka bojkotu Ose ju ka hidhru Khadijas radiallahu anha Kështu që kjo e tregon vlerën e saj edhe mbi vlerën e saj ndaj grave tjera do thot këo është Hadixia radhiyallahu anha as the pra shumë skurt në pika shumë të skurta e këo kurt vihe koha për secilën pregrave të mehamed sallallahu alaihi ve sellem kurt vihe domethënë në sire momenti kur është martu me to do të përmendim edhe për gratë tjera diçka që Sjaron, thëm, e, si është martu me to edhe kus janë konë me to e kështu mëral Tash do të me ditë dhe si është martu Për nga meri sallallahu nëmselim me Khadija Radhi Allahu Anha Ne e kemi pa, du më thënë, që ska bose i Kharafati Hafi dhe Hulla I përmend e, transmitimet Se janë të njohur të njerëzit ose edhe a dënia se ka nuk ka sum i njohur edhe nëse janë dopta. Pastaj sqaron kur është transmetimi i dop që mundit, do të thotë se ka sum pjesë prej sira speng Amerit sallallahu alaihi wasallam përmenden shumë të njerëzit. Mirpo kur të vërtetosh transmetimin edhe domethën kur ta kërkosh zinxhirin e atyre gjënse ose janë dopta ose nuk kanë saned ose disa prej aty janë edhe të raste të triluara që nuk kanë nuk janë transmetuar, domethënë janë transmetuar me sened që ka në të origjinë tësëmerab. ë nat ato të ska transmetohen për hadith për martesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Hadijën radhiyallahu anha edini rastin më të njohur se Hadixha radhiyallahu anha ka qenë trektare, ka qenë grue pasunike, edhe është marrë me trekti, edhe shpesh, ka marrë bura me rogë, dhe më thëmë, të cilët kanë punu për ta, ose ka marrë si, ka va si loj orta kërije, dhe më thëmë, e ka marrë di kanë me punu, me pare të saj, postaj me marrë hisë të dy paltë, diçka prej fitimit. Edhe një prej robërve të saj, ka pas një robë me emrin Mejserat aj dë thotë kur ka të gju Khadija radhjallahu anha për pengamerin sallallahu alim sallam për sinceritetin ndërshmërin e ti besnikrin e kështu me radhë që për të cilat ka qeni njohur në meke atëre ka që këtë Mejseran që ta thire pengamerin sallallahu alim sallam edhe dhe të të amare si puntor për trekti në sham edhe pasi ka ka shku për nga meri sallallahu nësem disa her në trekti kurse me i serea e ka për cilë, dhe më tham ka qenë me ta zëher edhe ka pa shumë rastet të besnikris të sinceritetit të kështëmerad të për nga meri sallallahu alim sellem edhe kur është kthi i ka tregu hadithës radhiyallahu anha gjithashtu përmendet në këtë transmetim se ka pasur shumë mucize, do të thon mrekulli, ka pasur çështje të jashtëzakonshme në jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe seleme dhe e ka vërej, do të thon se ai është njeri i bekuar, edhe asht i dalluar për nderin dhe besnikërinë. Ekstomerat, edhe dy faktoja ka tregu pejgamberi, ja ka tregu, do të thon zonis vet, Hadith-es Radiyallahu Anha. Edhe prandaj, do të them kur i ka marr ajo këto lajme, ka sprerë dësir, do të them, ai ka qecur Habel përmes Meiserës, që do të them se do më marto me ta, edhe pejgamberi Sallallahu Selam e ka kërkuar te baba Isa edhe kështu me radh deri në fund. Do të thikë është tregimi më i njohur që është që që përmendet mes njerëzve. Për e jetës për nga mërë i cëllë allahën e mësëllën, mirë po, kërë nuk është transmitimi saktë. Bile nuk mundet mu vërtetu sened i këti, se nuk e këzistan sened. Më thënë, atët qëka e kanë përmend, këtë ndodhi, nuk kanë përmend sened transmitues. Më thënë, se është tregim pa transmitues, kështu që, nuk ka bazë, në, si pas të cilës mundet mu kontrolu, është i saktë ose jo. Ka edhe transmitime tjera që të regonë dhe më thanë të gjitha vërtitën rrëtasaj se Khadijja radhjallahu anha Khadijju për e, për nderin edhe besnikrine për nga merit sallallahu aleyhi vësallem edhe i ka drgud dhe më thanë kaber për nga merit sallallahu aleyhi vësallem që do mu martu me ta e, kështu me radhë disa thonë se Për nga meri sallallahu anë në selëm e kalib për babës saj, në disa transmitime, në disa përmendet se prej migës saj, në disa se prej vlajt saj. Mirë për, ajo se për babës saj nuk mundet me qenë e vërtet, sepse është të vërtetume se baba e saj ka vdek në luftën që e përmendem Harbul Fijjar, që quhet, nëmë tanë ka vdek për ma heret, për para se ti i mbushë për nga meri sallallahu anem 25 vjetë kër është martu me Khadija me sakt është se ka martu midgjaj vetë, du më thënë midgjaj Khadija së radiallahu anha por mënyra se si ka ndodhë dhe si e ka lipe kështu me ravë bile përmendet një transmitim në dështasht mirë me me theksu se mundet të hasni ma vonë të ledzoni dikun ose, ose të dëgjoni dikun thuhet se Khadija radhjallahu anha Ka pregadit usqim Sum Edhe kathir babën e vet Edhe kathir, dhe më thënë, një numër e, Burrave të kurejshve Edhe ato kanë hangëre, kanë pi Dhe më thënë, deri sa janë gopë sum Edhe janë de, sum Edhe kër janë de, atëherë Ajo i ka tholë babës vet I ka thënë martëm me Muhammedim Muhammed ibn Abdillah Sallallahu aleyhi wa sallim Edhe ajë Ka thonë se po të martoj Atëhera jo Ja ka vesh një robë Dume thënë të posaqme Sigur qëka kanë pas tradit Dume thënë i kanë vesh babës vet Ndishka robë prej Cezit Dume thënë qëka kanë pas Edhe e kali me Misk e kështu me rad Edhe kur është cuaj më në mëngjes Kur i është lërgu dehja Ka thonë Qa është kjo du të të pse jam Ketë gjendja Ajo i ka thonë se më ke martu me Muhamedin edhe a i ka thonë nuk, nuk mundet me ndodh, unë nuk të martojti me atë jetim qëka nuk ka pasurije, e kështu më radh. E atëhera jo i ka thonë se a do medal dhe me kështë sharak para kurejzve, me thonë njëherë e martoj dëbije në njëherë jo, e kështu më radh, edhe a i manfun ka pranu. Mirë për si që thamë, kjo nuk është e sakt, edhe e, nuk është paramendueshme, dhe më thonë, për e, një grua si Khadijja, r që të përdore, dhe më thënë, mënyra të këtila. E njajta transmitohet, ose tregimi në gjajshëm, transmitohet, mirë po, në vend babës, se thamë baba ka vdekë ma herët, në vend, vend babës këtu përmendet midzha i saj, dhe më thënë, a i tregimi njajt, po, me midzhen, mirë po, gjithashtu edhe i nuk është i sakt. Pra, ajo se si, E, është martu për nga meri së rëllohën ose si ka ndodh fejesa e martesa kështu me rad a nuk është diçka në dojnë një transmitim dhe më thënë të besueshëm ose të fort kështu që më rëndësi është me ditë se kur ka pas për nga meri së rëllohën 25 vjetë është martu me Khadijën radhi Allahu anha me cila atëherë ka pas 20 vjetë edhe si që thamë kanë jetu bashkë 25 vjet deri në vitin e vjet të pas shpaljes Kjo, dëmë thënë, saj përket martesis me Khadijgën radhjallahu anha Pas martesis, pas një kohet dëmë thënë, në realitet, kërri ka mush nga meri sërallahu në nësëllëm 35 vjet, ka ndodhë një tjetër ndodhi, qëka është e madhe në sirë a jo merë me njëse cilë ndodhi në moshen 35 vjeqare kurëiset e kanë rindërtu Ka'ban. Edhe pejgamberi sallallahu anue selam ka marr pjesë në rindërtimin e Ka'tës. Do thotë Ka'ba, ka si quhet arabisht, si quhet në Kur'an, ë ose si thonë, çu si thonë te na Çabe. Është xhamia e, e parë ose shtëpia e parë që është ndërtuar për të adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Sipas ka thon Allahu Kur'an, in inna awwala baitin wudi'a lin-nas lil-ladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Domthan shtëpia e parë ose tempulli i parë që është ndërtuar për njerëzit, pra që ta adhurojnë Allahun, është ajo në Mekë, që është e bekuar dhe udhëzim për njerëzimin. Fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim. Domthan na atë në të ka Argumente të qarta dhe me kami Ibrahimit O me ndekhalë hu kane amina Edhe kushhin ati Pra kushhin harem përgjësi Haremin e mekkës është isigurt Pra nuk luftohet e kështu më radhë Pastaj thotë Allahu Walillahi alen nasi hizzur bejti menis të ta'a I leji se bila Ndë thotë kurse njerëzit E kanë obligim dhe Allahut Që ta vizitojnë qabën Shtëpin dhe më thënë e parat çka mundsi. Është thënë pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, o i dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut, e cila është xhamia e parë që është ndërtu, që njerzit falën, domethënë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, Al-Masjidul Haram. Atëherë i ka thënë Abu Dharriri radhiyallahu anhu që është transmetuesi i këtij hadithit, ka thënë pastaj cila, ka thënë Al-Masjidul Aqsa edhe i ka thënë e budherrri sa ka pa sa ka pas kohë mes ndërtimit të atyre të dyjave ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi veselam 40 sene do të thon 40 vjet ë ai që e ka ndërtu mesd Al-Aksan është Jakubi alayhi salatu vesselam do të thon pas Ibrahimit alayhi salatu vesselam kurse çabën e ka ndërtu Ibrahim me alaihi salatu vesselam atbirinti et Ismailin alaihi salatu vesselam ka mendime se Qabeja është ndërtuar, do të them nga ana e melajkeve, ku kur është krijuu Ademi alaihi salatu vesselam, edhe Ademi e, ka marrë pjesë bashkë me melajket në ndërtimin e Qabes. Mirpo është interesant se nuk ka diçka në një transmetim që e vërteton këtë këto e kanë marr vetëm prej kuptimit të ajeteve ku ka thonë për shemb në ajetin ku thot Allahu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min al-bayt, do të them kur Ibrahim i ngriti uh, uh, ë themelët e shtëpisë, domethënë Qabas. Domethënë se themelët janë këtu aty, dhe ka ardhur Ibrahimian alayhis salam dhe ka ndërtuar mbi to. Ellë gjithashtu në ajet tjetër ku tregon Allahu subhanahu wa taala si është Lut Ibrahim alayhis salam kur e ka lënë ë Hazerin me dbirin e, e, e tij Ismailin, e ka lënë aty, ka thënë o Allahu na i lës familjen time në një vend që s'ka bim, te shtëpia jote. Domethënë çabia, që domethënë se ajo pra sumko përpara se të vijë Ibrahim alayhis salam te Ismail alayhi salatu was salam që të ndërtojnë bashk qaba. Së si të doqoftë, nuk ka dhe një argument që të regonë, ose këtu s'ka përmendë shejhu, thotë se nuk ka, për thotë se ato argumentet që ka të regohen, janë e përmendin vetëm dërtimin e Ibrahimit Alehis Salatu Veselamet birin e ti. Pra si që përmendit në hadith, se ka ardh Ibrahimit Alehis Salatu Veselam në meke, ku ka qenë haqerja edhe Ismaili, alehis salatu vë selam aty gjithashtu si që kemi tregu maheret e, kur kanë kalu një fis arab dhe më thanë, kanë pas e ka aty ujë kanë ditë se për para nuk ka pas edhe kanë kërku leje janë nala ty dhe prej tyre është është martu Ismaili, alehis salatu vë selam edhe prej tyre dhe më thanë vio in ato ofisat që kanë jetuar në Mekkë. Ë kur ka ardhur Ibrahim i alayhi salatu vesselam aty, do të thon kur janë taku, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë përshëndet, do thot siç përshëndetet baba me të birin dhe siç përshëndetet i biri me të babë me të matiatin. ë dhe pastaj i ka thon Ibrahim i alayhi salatu vesselam oj Ismail Allahu ka urdhru a mënë urdhër i ka thon Ismaili alayhi salatu wa salam banat çka të urdhron Zoti. Edhe i ka i ka thon a do të më ndihmosh edhe ti? Ka thon e, do të ndihmoj dhe i ka thon Allahu ka urdhru që në këtë vend të ndërtoi një shtëpi për ta. Edhe, ja ka të. Edhe ia ka tregu një vend ku ka pas diçka si themele. Dhe më thanë, edhe kjo është një prej argumenteve Dhe më thanë se e, temelet e shpis kanë qenë maherët Dhe më thanë, ajo ka qenë ndërtuar maherët e më ma vonë është rënu Atëher, Ibrahimi a.s. ka fëllu me ndërtu Kurse Ismaili a.s. ja ka dhamë gurt Që kanë qenë natë lugin Edhe duke ndërtu, duke shku, më than, duke hip manalt Në të gjitha anët e mureve kan thon të dytë rabbena taqabbal minna innaka antas samiu alim do të lalim, thon çdo herë duke ngrit murin murët e Qabas kan thon e kan thon këtë dua që do thot oh zoti jon pranoje prej nes ti je që dëgjon dhe she, që dëgjon dhe që di çdo gjë e pastaj do të thon pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam gjithashtu Qabia ma von ose ranua sr ndërtuaj këtu me radh deri sa ka ardhmë këne kurëjësve ka qenë ndërtesë do të thënë mure vetëm me gurë tradhitur do të thënë jo me me llac ose me malter si thonë do të thënë kanë ka qenë vetëm gurë një për një edhe ajo me kalimin e kohës copa ko ska është rrëzuet një gurë këtu me radh edhe është, edhe nuk ka pas gjithashtu edhe mbulesë do të thënë kulm ose tavan, nuk ka pas, po kanë qenë vetëm mure. Ka pas vetëm dy qoshe, kurse ana tjetër, ë, siç e si shihni na at rrethin të çkas, ë, do të thonë ka qenë ndërtesa në atë mënyrë, do të thonë ka një anë në formë vezore ose trumullak, kurse nga një anë me mur të drejtë me dy shtylla. Në atë kohë kur kanë dashur kuresht merr ndërtu, Thuët se ka ardhë një anije prej, e... dëmë thënë një anije bizantine, edhe e, është nalë në vendin të asë ku është gjitë dhe. Edhe aty, dëmë thënë, është thë, fundos anija, është prisë, është thujë, edhe ka mejtë në dvenë, atëre kurejshët kanë shku atje që ti marrin në të drasat e anijes për ta mbulu gjithashtu qabën. A tjerë i kanë marr ato drasa edhe janë kthinë me kjo për ta ndërtu. Mirpo kur kanë dashur më ju afrou për ta pris çapën, e kanë pa mbi murët e çapës një gjah për shumë të madh, që e ka pas barkun të bardh, kurse sspinën të zezë. Edhe çdo herë kur një njerëz ka dashur më afrou me heck dë një gur, xharpi e ka xharpi, domethan e ka hapë gojen si kur thënë, me dasht me gëltit njeri ju atëher janë mledh kurejshit të të kret se si që dini e kemi përmenë shumë raste kurejshit ose arabë në përgjithsi kanë pas, du më thënë kotë gjatë kanë, kanë qenë ko në fejën e Ibrahimit Aleyhis Salatu Ves Salam edhe pas devijimit edhe pas futjes shirkut një pies e mave e normave të fejës se Ibrahimit Aleyhis Salatu Ves Salam edhe e besimeve e kështu me radhë, kanë betë, mirë po, kanë qënë përzime me shirkë. Edhe ata kanë pasë madrim të veçantë për haremin, dhe më thanë për vendin e, ku, që e përfësin me kënë, që quëtë haram, dhe më thanë që është vendi shendë, që në ta ndalojën disa gjera që janë të lejuara për ndryshe jashti. Kanë pasë respekt të veçantë për haremin, kanë pasë respekt edhe madhrim të veçantë edhe ndostadhe të prumë për qabën, gjithashtu. Edhe kanë ditë që ajo shpi Allahut, sëbëhanë huve të ala, mirë po aty kanë futë edhe shirkë. Atëherë kërë e kanë pakit ndodhi, janë mbledhë kërë ishët rëthqabës edhe janë lutë me zatë madhë, dhe më thanë kanë bërtit shumë bashkarishtë. O Allah, do të thotë na doim që me përmirësuë gjendjen e shtëpisë tona, nëse ti do që ne ta ta rregullojmë, domethën, atëherë na lejo ve na mundso. Nëse do ti që ta lëm këtu si është, atëherë ti je më i ditur e kështu me radhë domethën kuptimi i asaj se çka janë çka janë lutur. <coughs> e duke u lut kështu, atëre kanë ardhur një spenj një spenj shumë i madh, domethan më i madh se shqiponja, çka ka pas darkun bardh e bardhë edhe spinën e zezë, edhe ka ardhe ka kap gjarprin të pjesa e qafës, nëse munduhet të gjarprit, edhe e ka largu, e ka e ka hudë kund larg. Edhe pas kësaj, atëre kanë filluar me pris xhabën edhe me rindërtu. Mirë po kanë vendosë, dhe më thënë që mos me shtinja ti rizk haram. Dhe më thënë, se si që kanë qitë shpaljen, dhe më thënë, se mos të bjerë askush pasurit kamatës, ose të vjedhur, ose të grabitur, ose mos të bjerët e, dikush pagesën e prostitucionit e ekstumerat. Dhe më thënë, krejtë këto harame kanë qenë shumë të përhapur të mushrik të mekës mirë pa ta e kanë ditë se këto qështë janë haram edhe nuk kanë dashtë në shpina Allahut me fut diska prej haramit pasi kanë pruve të mal halal kjo ga qenë i pakt dhe më thanë në në krasim me malin që e kanë pasë haram kështu që janë detyru qabën të pojnë pak matë vogël dhe më thanë jo e, të mamë në temelet e Ibrahimit a.s por e kanë zvoglu pak nga të gjitha anët, ajo është një pjesë shumë e vogël nga të gjitha anët, edhe atë pjesën e rumbullakët që është e, si bjen veri, dhe më thanë atë pjesë e kanë lonë e, e kanë lonë jashtë qabës, dhe më thanë i kanë bo katër mure me katër shtylla, edhe një pjesë, ajo qëhet Hidjër, për ndryshe, dhe më thanë si që shpërmen në hadithë. Shumë njerëz asa i thojnë Higjëru Ismail Në thënë Higjër do të thot Dhom e, Shumë njerëz i thojnë Higjëru Ismail që do të thot dhoma Ismailit Më Alehi Salatu Veselam Nuk është në mërtimi sakt Sëpse Ismaili Alehi Salam nuk e ka Ndërtu në atë form Pra me Ibrahimin Alehi Salatu Veselam E ka nëndërtu Pra duke ështëni edhe atë pjes Mrena ndërtesës së qabës Duke ndërtu, do të thënë derisa e kanë ngrit deri te lartësia e gurit zi, gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka bart gur. Edhe pra gurt i kanë bart me në shpinë, një nga një, i kanë prurë edhe i kanë ndërtu me murat. <coughs> Gjithasai kohë gjithashtu <coughs> e do të thënë rregullat e moralit nuk kanë qenë shumë të larta të kurejshet shumë prej atyne masi nuk kanë pasë robë në pjesën e si për me të trupit e kanë marë një anë përsemull të Izarit ajo që ka vijet pin e, pin kërthis dheri post gjunjve e kanë ngrit për ta për ta mbulu shpinën të më thamë ku i kanë ngu gurt e, edhe shumë, ju ka zbulu aureti disa njerëse Dikush e ka këshilu edhe pëngamerin sallallahu aleyhi wa sallem, dhe më thonë, mës, mës të avrase kurizin, po të ngreje robën, dhe mës të ambulloje shpinën. Edhe në atë moment kërka dasht pëngamerin sallallahu aleyhi wa sallem të baje ad, e, i ka ratë fikët, edhe pas taj ka dëgju një za, ambulloje auretin të andë. Edhe pas kësaj, asë njëherë nuk i shbulu aureti pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Atëherë kur kanë nërri dheri të lartësia e gurit zi, janë, kanë rranë mos marveshje. Do të të kanë se, cili, se cila familje prej fisit, ka da është që ajo ta këtë nderin për të van gurin e zi në vendin e vetë, edhe askus nuk ka pranu që t'ja lejojë tjetër kujtë, dheri sa është afru nërë ë do të thon janë afruar gjasat për të filluar luftë mes familjeve kurajsite. Edhe dihet se në kohën e xhahilitit, do të thon luftat kanë filluar për shumë çështje të vogla. Ather për ta ndal këtë kacafytje, ka thënë dikush bëjeni gjëkatës për këtë çështje atë që i parë do të vi do të hija kjo dër, ninja prej dyerve të Mesdžit El Haramit, edhe disa çaste më vonë ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur e kanë parë të gjithë, janë kanë qenë të kënaqur dhe kanë thonë ky është gjykatës i drejt, ky është besniku e, i drejt, do të thonë edhe i besueshëm. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ka dukuk këtu, do të thonë ka marr një rrobë edhe e kastrua për toke, aty e ka vënë Gurrin e Azij, edhe i ka urdhëruar të presëtilës si familja nga një njerëj ta kapë at rrobën derisa ta ngrenë në vendin e Gurit, në vendin e Gurit. Edhe aty kur e kanë afru, e ka marr pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me duart e tij, edhe e ka e ka lësua në vendin e vet. Edhe me këtë ka mbaruar edhe kjo mosmarrvesje edhe njërzit, du më thënë, janë pajtu edhe ka vazhdu ndërtimi i qabës, ma në fun e kanë mbulu me me atët rasa taniës edhe i kanë i kanë hedhë përmi perdet që i ka pasë qabja du më thënë, shtëherë Kjo se ata nuk e kanë ndërtusi pas, du më thënë, temelet e Ibrahimit Alehis Salatu Veselam vërtetohet në Disa hadithe që i transmeton Ayesha radhiyallahu anha, ku i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, popullit popullit tont nuk i arritën, nuk i arriti pasuria, do të thonë që ta ndërtojnë çabën ashtu si jashtë, edhe elan, e lanë Xhirin, do të thonë jashtë. Edhe i ka thënë, sikur mos tishtin, mos tishte populli jot i përsadal prej kufrit, unë do ta kisha rënë çabën edhe do ta kisha ndërtu në e, në temelet e Ibrahimit wasalam, dhe du të kisha fut hijrin brenda dhe du të kisha bot dy duer dy, dy, dy er, për toke një në lindje njën përëndim për njërës të hynë njërzit e për tjetërës të dalin. Dëmë thëmë, kjo është kjo ka kënë modeli i qabës të cilin ka dasht me ndërtu për nga meri sallallahu a.s. Mirë po, shka ka pengu ajo se banorët e mekes kanë qenë posa dalët prej kufrit. E që këtë të të të kjo, disa djetarë kanë thonë se mëstojnë njerëzit, si që fanë, dëmë thonë, ata kanë pas madhrim për qabën, edhe mëstojnë se e, Muhamedi, dëmë thonë, i prishi krejtë të festi Ibrahimit, alë i salatu e selam, dëmë thonë, i prishi edhe qabën e kështu me radhë. Disa djetarë kanë thonë se që mëstojnë njerëzit njerëzit, së të gjitha të mira ti mori vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë se ata kanë dash, të gjithë kanë hise, do të thonë atë ndërtimin e Ka'bës së këtu më radh. E nëse e ke spris e ke spris pe anëri sallallahu alaihi wasallam, e ke ndërtu si Doha, atëherë do të atë thonë do të ishte nxit njerëzit që kanë urrejtje, që kanë armiqësi këtu më radh. Kurse për rregullave të sheria tit është se largimi i dëmeve është më parësor se sa afrimi dobive. Do të thonë, nuk e çështje ka pasë dëm edhe do të bi. E largimi i dëmit është më parësor, prandaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka lënë edhe atë dobi, do të thonë. Pra, çhobja si ka dashte ngameri sallallahu alejhi wasallam, ashtë ti ket të ket ta ket derën për tokë, do të thonë që secili të mund të hyjë, edhe një derë nga ana e lindjes, do të thonë ku do të hinë njerëzit, adhe një derë nga ana e përëndimit, nga cila do të dalin, do më thanë të ketë regull, pra adhe në hyrje në dalje, kurse, kure i shitët, kure kanë ndërtu, e kanë banë derën manalt, që mos me mund aty me hi se cili që do, po vëcë kanë dunë ata me lëshu me hi mrejna. Si të qovë, do thëtë pengameri sallallahu alenu sallim i ka tregua, e shes radiallahu anha, edhe i ka thonë që nëse ma vonë, u meti Qa bën kështu, une do të tregoj se ku janë temelet e Ibrahimit, a.s. Edhe i ka tregu se, dhe më thënë, Higri është dikun shtatë bryla, është, ose shtatë kute, si i thonë, dhe më thënë në lërëksi prea ti murit që e ndanë Higri. Atëhere, ma vonë kërka ardhë Abdullajbën Zuberi, radhjallahu anhumea, e ka pris qabën, domethën kur ka ndodh një zjarr m'ati, as djeg me zjarrin haram edhe os djeg qabja. Edh Abdullah ibn Zubairi, në kornë e haxhit, pra Abdullah ibn Zubairi ka qenë pushtatar në Mekkë. Edh në kornë e haxhit i ka mbledh njerëz, njerëzit ju ka fol, i ka thënë unë dua me rrënu qabën edhe me ndërtu si ka thënë pengani sallallahu alejhi wasallam se ka thon e kam dëgjuar se radhiyallahu anha duke thon këtu e këtu. Edhe <coughs> disa prej sahabeve kanë kundërshtuar, sigur Abdullah ibn Abbas radhhiyallahu anhuma, i ka thon mos e bën këtë. Domethën mos e prish çabën, se në këtë në këtë formë që as çabia ka ardh në domethën në atkoh ka ardh shpallja. Kurse qabja ka qenë kështu Edhe për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Ka vdek dhe qabja ka me kështu Dëmë thënë Mose ndryso tash pas vdekjes për nga meri Sallallahu aleyhi ve sellem Por, Abdullajbën Zuberi Radhiallahu anhume Ka thonë, une du të fali stihare 3 dit Edhe pas taj du të vendosi Dhe pas 3 ditve ka vendosi Qime e prish qabën edhe me e ndërtu Dëmë thënë si që përshkrytëm Edhe kjo ka ndodhë E ka ndërtu Atëherë, më vonë, kër e ka liftu haqëgji, Abdleben Zuberin, radhjallahu anhume, edhe ka gjujt me katapulgë, dhe më thënë meken, edhe ka prish qabën, ose ka prish një pjesë të malet qabës, kër më vonë, kër ka hijaj, i ka dërgu letër Mervani bën hakemit, edhe i ka thënë se Abdleben Zuberi ka bëk shtu e kështu, dhe më thënë e ka ndrysu qabën, Edhe Mervani Ben Hakem ka urdhru që të kthehet si ka qenë qabja maheret Edhe është dërtu prapë në kitë form që është tas Atëherë kërka ardha Mervani Ben Hakem në meke Ka thanë nuk mendoj se Abdullah Ben Zuberi e ka të gjua e shenë Dhe Allahan hadë më thënë qështu me thanë Pra ka dashtë me thanë se ka shpif Abdullah Ben Zuberi Mirë po është cu një një pi djemë veti ose disa prej njerëzve edhe kanë thonë se ajo nuk është të sakt që avdëlebën zuberit në, në është t'i besushëm edhe njoni ka thonë edhe une kam dëgju a ishen dhe dhe Allahu anha duke thonë kështu kështu kështu që Meruan i bën hakem është bindë se më të vërtet për nga meri sallallahu a.s. ka dasht me ndërtu në atë form edhe atëherë është pendu që e ka këthy prap atëherë ka dasht prap me prish n prapë si e ka bë Abdullaj Bënzuveri, mirë pa, po atër e nëncu disa djetarë, si kur Malik i Bënenes edhe djetarë tjërë të mëdhanjë, edhe kam fanë, mos e bëni qabën loj për mbretrit, dhe më thënë, se cili kur dvije me ndërtu si dohaj, e kështu që peatë herë e ka metë qabja, dhe më thënë ashtu si e ka bënë haqadzë i prapë, dhe më thënë si e ka këthy. Në realitet, dhe më thënë, si ka qenë, E, në kohë në pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam Deri sa i ka vdek sallallahu aleyhi wa sallam E, e kam të gjuhu shekhu thiminin Rahimehullah Nderse të tishka i ma ke gjithashtu Mezgjithul haram në meke Thëke se kjo është e, Gjithashtu prej Urcis Allahu sbhanehu wa ta'ala Që ka caktu Allahu Qabjat mbetet në këtë mënyr Nëse shkonin meke, nëse shifni vetëm në pjesën e hijrit, në më thënë qëta që, që ka metë jashtë qabës, se qëfar rëmuje ka aty, qëfar shtyrje, qëfar asit, nëse do me hi aty, nuk, nuk mund është me hipi njerëzve. Pa në mendoni nëse kishë qenë qabja që shtu me dy dyrë, ku do të kishin mujtë njerëzit mrena me hinë brendësitë saj, në më thënë atë, do të ishtë ma shumë rëmuj ma e madhe ja jo sipër urcive të Allahut subhanahu wa taala që ka caktuar të mbetet çabia në këtë formë. Do të thon tash dera është nalt, është për mbi 2 metra, do të thon më lart, kështu që nuk mundet me i secilin e të. Shpejt vetëm ta përmendim gjithashtu edhe për e, mentalitetin e kurajsëve, natkoh, do të thon kurajsitët siç tham kan kanë pas diçka prej çi ka mbet prej festë Ibrahimit alayhis salatu was salam. Mirpo kanë pas e, gjithashtu edhe shumë devijime. Një prej aty ne ka ka thënë që e kanë thujt veten hums. Ajë do të më thon se ata janë shumë të kapur për fe, edhe shumë të fortë në fe, do thot se kanë thon ne jemi banor të haremit, jemi banor të, jemi kam si do të thon të shtëpisë së Allahut e këtu më rad. Edhe kanë pas shumë beshtitnie dhe shumë devime ndive me këtë. Për shembull ata nuk kanë skuqën e hadzit, nuk kanë sku në Arafat, sepse Arafati është jashtë kufive të Haramit. Edhe kanë thon ne jemi banor të Haramit, nuk dalim për hadz, do të thon jashtë Haramit, se ti atje të krijt vin në haram. Qet çoshte ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, do të thon edhe përpara e spodis pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka dal edhe ka qendruar në Arafat. Edhe kjo as siç e përmendëm edhe çështja e Uretit, edhe kjo edhe disa çështje tjera, çka do t'i përmendim më vonë, se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë i mbrojtur edhe përpara pejgamberllëkut, do të thonë në shumë çështje ai ka kundërshtuar mushrikët e Mekës. Prai atyre devim në lidhje me këtë që e kanë bivlerësu vetën, dhe më thonë, pëse janë banorë të haremit, kanë thonë se në kone haqët, ose për, kush vjen për haqët dhe për umre, dhe më thonë meke, nuk gudzan me hangër usim tjetër përvec usimit kurejzve. Edhe nuk gudzan me vesh, nuk gudzan me bot të vaf, rrëthqabes me roba tjera përvec robave të kurejzve. Prandaj, kush ka gjithë Roba du më thonë që ka e ka marrë me qira prej kurejshve ose që ka e ka dhantikus, du më thonë që ka e nkonë roba të kurejshidve, me to ka bërë tavaf. A nëse s'ka gjithë, atëherë ka qenë i detyru më të bërë tavaf lakuric. Du më thonë edhe, ka ndohë dhe, dhe buraj dhe gra që kanë bërë tavaf lakuric rrëth qabës. Përëndaj, du më thonë, në islami e ka këndrështu këtë cështje, كثان الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد دمثان وبيت آدمت فشني بوكر بر نسة الانجامي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا حاني ذا بني ذا مسا تبراني إنه لا يحب المسرفين دمثان الله نكدو أتاكي تبران قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ثوى قشي اندالون Bukurit e Allahut, ose dëmë thëmë teshat robat që Allahu u akadhen njerëzve <coughs> Edhe ushqimet e këndshme që janë pre rizku të Allahut Pra dëmë thëmë nuk ka të drejt as kusht t'indaloje ato që Allahu u akadhen njerëzve Edhe në lidhje me qëndrimin narafat gjithashtu ka thënë Allahu Thume e filu min hajthu e faban nes Pastaj shkoni atje ku shkojnë të gjithë njerëzit pra narafat Vëztaqfirullahe, inëllahe dhe fururrahim Edhe kërkon një falje pre Allahut Se Allahut është falës dhe mëshirues Dë më thënë, këto janë disa që është tjetë Qa do t'i përmendim ma vonë Ku për nga meri sallallahu a.s. I ka kundërshtu mëshrik të mekes edhe për para shpaljes E kjo ka qenë brojtje prej Allahut sëbhanehu e ta'ala Qaj mështë bire në të harame ose në të kundërshtime والله علی محمد صلی الله وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين